Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Rasulullah. Ya ahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu. Wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu taku Allahe wa kunu maa sadatim. Wabaad, koštava odazvali večeras na ovo naše druženje ovom lijepom objektovom, lijepoj džami i mezđidu, evo mi fala Allahu Džalšanu, već jedno od četvrtka največe je, znaš, to je već deveta noć kako se redovno družimo, držimo naša predavanja. Večeras će uz moj malenkost biti i profesor Izet Bibić, on isto krenuo malo prije, trebao bi tu da bude za par minuta, On će vam ako Bog da večeras, eto i zakšamo, najvratnije tako jer ne možemo drugačije prezentovati jednu jako zanimljivu temu. Ja vas molim sviju da ostanete jer ćete biti jako zadovoljni. Naime, uz video BIM, znači tu video prezentaciju, prezentovat će ti deset genocida nad Bošunjacima koji su se desili. Kada se to dešavalo, u periodu, zašto i tako dalje. Ja ću da budem kompatibilan s tom njegovom temom, znači da se put udaramo, Govoriti malo o nama, bošnjacima, a ako ima i drugi da nisu bošnjaci ovdje, ja ne znam da ih Allah nagradi, nek mi halave malo večeras, bit će interesantno iz te strane. Kad govorim o ovoj temi, jedna mi je od najvežih tema, jer moja borba i moja misija, neka ta skromna, pored borbe za Islam, za Din, jeste i za naciju. Jer ja smo mi bošnjaci narod, koji je, nažalost, obezglavljan, bio u komunizmu i o sebi najmanje zna. I dan, danas o sebi malo zna, a ima mnogo toga što treba znati i čime se može pohvaliti. Kažem da su drugi narodi, naše komšije, koji sa nama žive s takvom historijom i takvim informacijama o sebi, svjetnim informacijama, oni bi na sva usta o tome pričali. Mi, nažalost, o tome ne znamo puno. Najveći naš gubitak jeste što smo dopustili da budemo podijeljeni, što smo podijeljeni na bosanci Sanđaklije, što ne znamo pak s treće strane da Bošnjaka i te kakvih ima na Kosovu gora 20 sela, zatim s druge strane oko prizredna župa isprednike 20-ak sela gdje žive također Bošnjaci koji sebe zovu Goranci i drugi zovu Gorancima, koji su obezdravljen do te mjere da i sami sebe nekad predstavljaju Srbima i da i drugi predstavljaju Srbima, Bugarima, Makedoncima, a znam za doktorske dizertacije koje govore o teme da su prvi bošnjaci u stvari bili Gorance i da je ta naša bošnjačka nacija krenula u stvari s Kosova sa gore, između osta. Ja ću malo na ovo uže područje Bosne i Sanđaka se i kazati da jedan od naših najvećih gubitaka to što smo toliko obezglavljeni i podijeljeni, da sada Bosanci i Sanđaklije se gledaju kao dva naroda, dvije kulture, dvije tradicije, a sve je to jedno. Ja se borim protiv bosanskih ekstremista koje napadam ili ne dam im da govori protiv Sanđaklija. Nekada sam u prilici protiv ljudi koji su malo ekstremni u Sanđaku, borit se ne protiv bosanaca, malo sam koja most između to dvoje, Međutim, neka svaka ta borba zahtijeva svoja, zato oči od večera kažem neke informacije da se, se, se razumijem. Naime, prva stvar, Islam je na naše podričje, područje, naše podnjeblje, naše prostore, definitivno došao 1463. godine sa Sultanom Mehmedom Fatiho. Ta godina se uzima kao godina kada je na prostore Bosne i Sanđaka zvanično došao Islam. Zanimljivo ipak da je Sarajevo zvanično osnovano 1462. godine. A Novi Pazar je osnovan 1461. godine. Znači, Pazar je godinu dana stariji od Sarajeva. Sarajevo je u 16. vijeku i početkom 17. godine, znači tamo početkom 16. godine, bilo nakon Istambula najznačajniji grad i najveći grad za a, zapadnog Turskog carstva, takozvane Rumijenu. Sarajevo je tada imalo 80.000 stanovnika. A u stoljeću, prije toga, u tom 15. stoljeću, a, nastala je ta čuvena izjava, ako padne Istanbul, Sarajevo će ga popraviti. To je značilo, značilo bošnjaci će ga popraviti. Paste, hrabrost je bila velika za tadašnji najveći centar svijeta Istanbulu, reči ako padne, mi ćemo se za to pobrediti. Morao se biti i duhovno jak i ekonomski jak. Sarajevo, Bosna, Bošnjaci to bili. Kad kažem Bosna, neka se ne uvrijedi niko, i ću zašto govorim Bosna. E, tada je, kažem, nastala ta čuvena izjava i tada su bili zaista i ekonomski i duhovno bili jak. Vi znate da u starom gradu Sarajevo, starom dijelu Sarajevo, na prostoru koji je kao pola Novog pazara, ima blizu 100 džamija. Te džamije su se pravile upravo najviše u tom vaktu 16. zlatnog stoljeća Bošnjaka, znatnog stoljeća Bosni, znatnog stoljeća Sarajeva, zato što je bila potreba za nje. Te džamije nisu bile same sebi svrha, nisu se pravile forme da se falimo zidnjama i džamijama, nego je svaka kuća imala šest, sedam, osam žitelja i svaki od njih klanjao bez svakat namaz. I onda je znači bila velika potreba za te džamije pravilno. I zato ih onoliko ne nam vrlo ili u relativno uskom prostoru. Evo, profesora samo da ovaj poselajmo, pa ću ja nastaviti. Ovi što zbili si noć u Frankfurtu, neće biti sta tema, nemojte se različavati od početka. Većem te, sad će je novija informacija, ovdje sam malo sam uveo. ništa se skiraj, biće tu... Biće tu novija informacija. Vi znate, poznato je da smo neki 300-400 godina, kao brošnjaci, proveli u okviru turski Otomanske imperije, koja je bila najveća svjetska sila tog vremena. Naše sve, Bošnjačko, vezano je za Islam. I mi smo sinovi i djeca Islama. Mislim da nema naroda koji je tako vezan svom, svojom tradicijom, kulturom, svime vezan za Islam. Kada je Sultan Mehmet Fatih donio zastavu ilahilallah Muhammad Rasulah na naše prostore, Bošnjaci narod koji su to obje prihvatili. prihvatile. Otvorena srca. Jedan od rijetkih naroda, možda jedini koji je mogao da se bori protiv Islama, da digne sablju na njega, ali to nije učinio. Nego je otvoreni, hraširni ruku prihvatio Islan. To je Sultan Mehmed Fatih cijenio. I zbog toga su Bošnjaci kasnije na Sultanovu dvoru i nakon Sultana Mehmeda Fatiha bili izuzetno cijenjeni, izuzetno poštovani. Što se tiče politike, mi smo imali devet velikih vezira. Znate šta je veliki vezir? To je kancelar ili predsjednik vlade. Mislim da je kancelar odrije Njemačkoj. To je predsjednik vlade. Znači, bošnjaci imali devet kancelara u okviru Turske Osmanske imperije. Najznačajnijih, najpoznatijih od njih je svakako Mehmet Paša Sokolovic. Što se tiče islamskog znanja, nauke i duhovnosti, Imali smo dvojicu ljudi koji su bili reji suleme, takozvane, znači čitavog islamskog carstva, odnosno šejh u islamu, sa tom titulom. A što se tiče ratnih vještina, mislim da vam je poznato da su bošnjaci bili najpoznatiji borci u okvir otomanske turske carvine, da su to Turci često isticali, da je mnogo hvalospjeva koje sam čitao i u turskim knjigama i prevedeno na bosanski, izrečeno o bošnjacima njihovoj hralosti njihovoj ovaj, slavi, da se Turci narošto divili bošnjacima njihovom izgledu, snazi, visini itd. i tako dalje. aj dan danas su bošnjaci odhamdila takvog rasta, takvog izgleda. Bosanski jezik je 200 godina bio službeni jezik na dvoru sultana u Istanbulu braću moje sestri. Znači 200 godina. Rekoh, uh, reko počinjao Islam bez prolijevanja krvi, bez toga da su digli sabl na Islam. Bilo je neki sporadični sukobi u Bosni i tako dalje. Međutim, nije bilo organizovanog otpora Islamu kada je došao na naše prostore. Pazite, Arapi su godinama ratovali protiv Rasulullah Laha alejhi ve selle. su da ga ubiju. Pasonda primili Islam i dan danas imate milione Arapa koji nisu muslimani. Perzijanci su ratovali protiv Islama, pa su ga onda primili i danas imate milione Perzijanaca koji nisu muslimani. Turci su ratovali protiv Islama, pa su ga onda prihvatili. Albanci su ratovali protiv Islama, pa su ga onda prihvatili čuveni, čuveni uh, Juraj Kastrioti, odnosno Skenderbeg je bio taj koji je više vojni ofanziva pokrenuo protiv Turaka i pobjelio ih dva, tri puta istinu za volju, pa je kasnije postao muslima Jedini, znači, narod na ovim prostorama koji nije ratova protiv Islama, iako je mogao, jesu bošnjaci. Ovo je jedan mali garant da će nas Allah sačuvati. Da će nam sačuvati djecu pokoljenja u Bosni, u Sanđaku, tamo gdje žive bošnjaci, da će Islam tu, inšala, opstat. Jer im ovo podsjeća nebu Bekhaj Svidika, radij Allah, ono najboljeg čovjeka, ovog umeta nakon da se ulasa u sebi. Ali Sada mi je rekao, ko mi god sam ponudio Islam, nečko se razmišljao, Odbio, pa poslije je Jedino kad sam Ebu Bekru ponudio Islam, on ga je odmah bez razmišljanja prihvatio. To je naša situacija. Drugi pokazatelj koji mi govori da ćemo obstati inšala, jeste to što sada bošnjaci možda jedini narod u svijetu, gdje se dešava jedna neverovatna stvar, je se implementuje jedan hadis Muhammed Aleyhisselam u kojem kaže, hajri je za narod je omladina bolja od svojih stari. Nema hajra za narodi su stari bolje od omladine. Ovo je bilo prije rata. A, na nam je hađinca, dedo mi klanja, petva kad namaza, dobro što je s tobom, ja sam u ovaj diskoteci, tu me tražavam, kafićavam. Tu nije bilo, hajda, vidimo šta se desilo. Sada je situacija drugačija, hvala Allah, u pazaru, u saraju, u rožaju, u tuzli, i tako dalje. Dolaze djeca i svojim roditeljima govori, majko klanja. Bavo padne, Allaho na srču. Dijet od 18 godina, 17 i 16, mladi iz 22 nešto. Klanja mešvakat namaz, ustaje na sabah, posti, a babo govori, moje srce je čisto. <laughs> Prosti će laž, da će. Dolazi dijete, govori otcu, babo, nemoj pit. Babo, batale, alkohol. Mislim, to nema sad nigdje u svijetu, takva situacija. Ako ima, i mi smo, kao narod, alhamdulillah, i mi smo tu. Zašto mu govorim? Zato što neki hoće kazati, pa eto, nije se puno u Bosni promijenilo, u Sanđaku, iako je bio rat i tako dalje. To nije tačno. Sada u Bosni, Sadžaku ima 350 hafi za još više. Pri rata to, ja sam sinoć govorio u Frankfurtu, a, malo sam fokusiranog čovjeka koji je poslije 20-30 godina postao prvi hafi iz Bošnjaka, tamo 80 godina, to je hafi Šećerović, koji inače mu rezim u Begova džamiju u Sarajevu, a bilo je tu još, još ovaj hafiza, ali je sada puno puno više nego pri rata. Džamije su hvala Allahu koliko toliko pune, da si pri rata dođe u Pazaru, Sarajevu, vidiobi na džumi da je džamija, pra, poluprazna ili prazna. Sad, hvala Allahu džamijesu, Sarajevi, Pazaru, Zenici, krcate. Alhamdulillah. Sigurno je bolestan nego prije. Nije kako mi očekujemo, kako mi želimo. Mi volim vidimo i šarijat i islam, ali je bolje nego prije. Alhamdulillah. Step by step ili hutve bil hutve, korak po korak. Ide je to naprijed. Alhamdulillah. Uh, samo sam ono ekstremiste u Bosni, u Sanđaku, Pođemo kažu sandžaklije samo sandžakovi kažu Bosna Bosanci i tako dalje Bosna i Hercegovina zarno bi ona 43. što napravlja to nam je svetinja to za mene nije svetinja Ja ne dam nikome ko napada sandžaklije da ih napada ako je Bosana ne dam nikome napada Bosanca koji je sandžaklije To su dva oka u glavi Bosna i Sanđak su dva oka u glavi Ako izradiš jedno oko što da si brate A taka vidi kako ćeš kroz život Zašto ovo govori Zato što su od 1000 Bosna i Sanđak bili jedno. Sve se to u istini za volju zvalo Bosna, a bilo je sastanjeno od devet Sanđaka. Sanđak znači područje ili cijelina. U slobodnom prijevodu jezičkog, je, sa turskog jezičkog prijevoda znači zastava, ali označavalo teritorijalnu cijelinu. Bosna, bosanski pašaluk ili bosanski ejalet, brač, sastiojo se od devet Sanđaka. Jedan od njih je pazarski Sanđak koji je dan danas poznat kao sanđak. Oko Sarajevo je bilo sanđak. Bio je hercegovački sanđak. Zanimljivo da su Pljevlja ili Tasliđa Čuvena bila dugo, dugo godina glavni grad tog hercegovačkog sanđaka. Zatim, do Splita, Brdo Klijs, kod Splita Hr Hrvatskoj, ovaj bio je Kliški sanđak. Paste Bosna se prostirala na jednoj ogromnoj teritoriji. Hrvatska je bila, Zagreb je jedna okolina, Slavonija je bila posebna država, Dalmacija bila posebna država, danas je sve tu Hrvatska. Srbija bila Beogradski pašaluk. Užice je bio muslimanski grad, Šabac je bil muslimanski grad, Valjevo je bil muslimanski grad, Vojvodna je bila baška, Kosovo bilo baška. Dobro, danas Kosovo više nije, ali to Srbije. Znači, svi su se ovaj homogenizovali, širili, samo je Bosna se rasturala na Sanđak, pa Sanđak prepoljuje na Srbiju, Crnogorski rio, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ti devet Sanđaka činilo je Bosnu. I svi su se ljudi tada izrašnjavali da su iz Bosne. Čitao sam 1730 neka na čuveni pazarski pjesnik, kaže, ja sam taj taj iz pazara koji je srcu Bosne i tamo je Allah ostavio da rastu velike gazije. Znači, junaci. 1831. godine, čuvenog kajškog junaka Hasana Gupečkog Beširevića provode u Istanbul. je Zato što je bio desna ruka u tom Ovaj ustanku koju je predvodio Husein kapeta Gradaščević, koji se desio tamo u Gradačstvu, Tuzli i tako dalje. I kad se ga dovoljeno novo pazarsku banju, on izlazi iz kočije i z kaže zamolio ih je, molim vas da samo još jednom pogledam Bosnu. Ja se bojim da još nikada Bosnu neću vidjeti, jer poslije toga početi raška i tako dalje. I kaže okrenuo se još jednom ušu u Arabu kočiju i nastaju put u Astambul. Hoće reći, znači, da ta novo pazarska banja govorio da, da vidimo Bosnu. Zašto je to bilo tako? Gdje sve to zvala Bosna, Bosanski pašalup. Kada je to razvojeno? 1878. Kada je Bosna okupirana od strane Austro-Ugradske. Tada je, znači, Bosna i Hercegovina odvojena, Vamo sredvojena Prijepolja, Priboj, Bijelo polje i tako dalje. I ono što je ostalo po Turskom jedino, znači bio je sporazum dogovor, jeste novo pazarski sanđak. Odnosno, ono što je danas poznato kao sanđak to je ostalo u 1912. godine, kada je u prvi taj balkanski grad i kada je to isto odšlo od Turaka I zbog toga to se dan danas zove Sanđak, poznato je kao Sanđak. Nešto što je puno bitnije od ovoga. Braćo moja, ne znam da li ovdje ima moje braće Bošnjaka Bosanaca, što sam isan. Znam da ima moje braće Bošnjaka Sanđaklija. Bosanci Sanđaklije su uvijek bili zajedno. Bosanci i Sandžaklije su uvijek bili jedno. Da li se neko prepo te snage? Ne kažem u Sandžaklije kad se udruže to je velika snaga. Da li se ko prepo toga? Pa da se namjerno, svjesno, nenamjerno, polu svjesno išao toliko razbit, ali iskreno da nas razbije. Da se go ne znamo ništa. Po brate 1734. godine prirode tom periodu Krijeće na novi pazar strpska milicija i austrugari koji su probili brale barikade i došli znači, u Sanđak. Uh, iz Bosne krijeće Murat Paša Čengić sa svojom vojskom, dolazi u pomoć svojoj braći bošnjaci u Sanđaku. Borba je bila žestoka, ali su i bošnjaci razbili. I otjerali i austrugare i te strpske dobrovljačke milici, 1734. godine. 1813. godina, obrate pažnju, 1806. je Kara Đorđe zauzeo Beograd koji je bio 250 godina u muslimana, prema svodnog Bošnjaka. I je taj Srpski ustanak prvi počeo 1804., 1806. je zauzeo od Beograd, 1809. je veliki pokolj u Sjenici. Meni je žao što Sjeničarci nisu obilježili 2009. znači 200 godina od tog genocidu, od tog pokolja koji se desio da su Srbi tako nešto sigurno obilježiti, ja sam čak predlagao nekim ljudima, međutim, još glas nije toliko velik da su to neki ozbiljno prihvatili. 1813. Znači, Belgrad je još sam god na rukama Srba. 1813. Bošnjaci iz Bosne preplivavaju Drinu, susreću se zbošnjacima iz Sanđaka i kriječe ta bošnjačka vojska prema gradu Šapcu. Mjesto Zasavica kod Šapca, ako neko poznaje taj region, Zastavljica košrpca izlazi im srpska vojska u susret, 30.000 ljudi. Boj je bio žestog. 20.000 Srba je ubijeno. 10.000 je pobjeglo ili je se udavljeno savi bježeći. Bošnjaci lagano nastupaju prema Beogradu, ponovo ga zauzimaju. Tri dana i tri noći su nad Stambalom gruhali topovi u čast slavije Bošnjaka, koji su zauzeli Beograd i ponovo ga vratili ruke muslimana, zajedno Bosanci i 1831-a, znači o sami izgled nakon ovoga, Srbi dobije autonomiju u okviru Turske. Ja ne kažem da ovo svijeta u trenuta, kao ćemo ga navesti. Bošnjaci u Bosni pod Husenom kapetanom kapetarnom gradašćem Čenbunije zbog toga. Znači ti bosanski begovi se organizuju i čine jedan revolt, odnosno jedan protest protiv tog zuguma koji se dešava. Mi ratujemo u Rusiji, ratujemo u Perziji, ratujemo u Iraku i tako dalje. Ako ne znate, Budin, znači dio Budin Pešte, je osvojen 1544. Tad je Mađarska 200 godina bila kuslimanska poslije toga. Kaže, odlučni udarac i zauzimanje Budima čini su bošnjaci Gazi Hustrobek, koji je bio tadašnji bosanski valija, sa 20.000 bošnjaških konjanika je zauzeo Budin. Isto tako, kad se zauzmala Perzija po Turskom, odnosno kad se zauzmao Kairo odlučujuću ulogu tu su odigrali bošnjaci i bošnjaški ratnici. Bosna i Sanđak. 1831. znači, kreće, sut, kreće beg Husein Beg kapetan Gradaščević sa Bosancima, prlazi u Sanđak, tu ga dočekuju Sanđak Lije. Združena bošnjačka vojska dolazi do Štimlja, lipljan, znači taj dio tamo kod Prištine, i, nažalost, dešava se taj ovaj suko protiv Turaka. To je bio vratubilački rat, sigurno. Neki kažu, to je negativna, stvar što se desilo. Gledajući tako, jest to pogoda protiv halife. Ali gledađi s druge strane, Halifa Rasulasa vselem je ostavio pravednost. Zulum halifa ne smije vršiti. Ljudi se digli proti tog zuluma. Nažalost, desla se ta borba i gleda čuda bašnjaci pobijedili. Bio im je otvoren put od Stambula da dođu. Međutim, oni se okriču, kaže, mi smo braća, ne ratimo što vas mrzimo, nego zbog toga vraćaju se nazad. Nedugo nakon toga, Turska vojska konsolida je drugi sukup kod Pala, kod Sarajeva. Bošnjaci ponovno pobježuju. Ali, hercegovački Begovi, ali Begr Rizvan Begović i čuveni Smajla Gačengijić udaraju sa boka na Bošnjake, bivaju tu ubijeni i ta se, ovaj, ta se revolucija, odnosno ta reforma je pokre za autonomiju, se tu razbija. Znači, to je bilo 1831. Hoću ovdje kazat, nakon novoga da su Bošnjaci bili pohapšeni. Ovaj, e, kako se zove, koji sam navodio, Hasanga Peški i Veširjević je bio u jednom zatvoru, 100 metara od njega je bio u senji kapetan Gradašević, umri su jedan i drugi i nisu znao da su tu na 100 metara. Zanimljivo su odatle i prebjegli kada se to, taj, taj ovaj boj bio zaustavljen, kada je ta pokret za autonomiju razbijen, otišli su, kaže, u Hrvatsku koja je bila pod Ostrugarskom, Čuveni Štrosmajer ima jedna ulica Sarajevska, jedna najveća ulica Štrosmajerova ulica koji je kasnije došao tu, živio u Sarajevo i tako dalje. Kaže, imao je sedam godina kad, su, kad smo izašli kao djeca da gledamo te bošnjake, nismo im se dibili njihovoj snazi, ljepoti, kako su bili obučeni, kakav su imali, kakve su konje jahali i tako dalje i tako dalje. 1878. znači evo još 56. 56 godina nakon 1857 godina nakon ovoga, znači dešava se ta okupacija ili aneksija Bosne i Hercegovine. Tada se brošnjaci digli da se odbrane, neki to smatri od grešaka, zašto je bio otpor, ali otpor trajio 5 mjeseci, a ostrugari su govorili da nikada veći fanatijka veće borbe otoga nisu doživjeli da im se neko tako suprostali. Naravno bosanci, i hoću da ovo ime zapamtite braću, iz Pljevalja dolazi čuveni muftija Tasliđanski, muftija Pljevalski, koji se zvao Vehbija Mehdi Šemsekadić, znači muftija Šemsekadić, jedan veliki gazija, veliki ali. On kad bi došao u Sarajevo i kad bi Sarajevo držao drz kad pozivao na otpor, to je bila euforija. On je znači pokrenuo ljude u Sarajevo, da se oduplilo i dolazi, kaže, sa 12.000 arnauta. Znači, među nima je sigurno bila velika većina Sanđaklija, bilo je i Albanac, jer su albanci isto tako bili zajedno kad se brano da ilaha ilala. Oni su držali front oko Tuzle. Pala je čitava Bosna, palo je Sarajevo, taj front oko Tuzle je opstao, onije nije palo. Međutim, nije mogao sam dalje, znači, da izdrži taj se Šemsekadić i povlači se, znači, zajedno sa, sa svojom vojskom. I sad gleda zanimljive stvari. Čitava, kasnija, ustrugarska monarchija imperija koja na svijetu traži jednog čovjeka da im se izruči. Znači, strahuju od jednog Allahovog groba od jednog insana, od tog muftije Šamsekadića, znači, zbog te njegove hrabrosti, odlušnosti i tako dalje. Znači, to su te neke situacije jer su Bosanci i Zanđaklije uvijek bili zajed U zadnjem ratu, u Bosni, isto tako. I da Allah da, da uvijek i do sunnjeg dana i šala budu, odnosno da budemo zajedni. Dotaču se samo od prvog svjetskog rata. Razvojim su sada Bosanci i Sanđaklije. Bosna je vodao s Trugarskom, a vamo, znači, već Sanđak potpuo pod Srbiju. Uh, u prvom svjetskom ratu bošnjaci znači, ratuju najviše na tom Sočanskom frontu ovih Bosna, iz Bosne. Sočanski front je granica između Slovenije i Italije. Dok Sanđaklije, bošnjaci, udazivaju sa sultanovom pozivu kada je napadnuto Čanakali, kada je napadnuto Istanbulu, kada je napadnuto Turska. Mislim da ste čuli za Čanakale svi. Čanakale su za mene najsvjetlija stranica sanđačkog naroda. Ja sam došao u Pazard, vidjeljade druge prvi put sam u Sanđak došao. Više sam u bivču Jugoslaviju, čitao u dobar dio Europe, vidjeljade druge prvi put dolazim u Sanđak. I od 9 godina sam već na tom putu, Bosna-Sanđak, autobusom najčešći idem. Zna se često da budem samo u Tomskoj enbama, imam puno utopske ide za Sarajeva, ali veze i to se sa možda promijenim jednog dana. <laughs> Tako što moriš, <laughs> <laughs> a, hoću kazati, znači, 1915. je naparnut Istanbul. Turska je gotovo bila kapitulirala paste u, u drugom balkanskom ratljaju se 13. Pa, a, Istanbul je bio opkoljen, gotovo da je pao Srbija, Bugarska, Grčka, Rumunija, znači družne pravoslavne zemlje. I oni su sada očekivali, kaže, Turc su gotovi, kriječu Englezi, Francuzi, Novi Zeland Senegal, njihovi znači savjetnici, pomograči, Škoti i tako dalje krenu, znači da zauzmu Istanbul, da ugase Tursku, da oni hiljadu i više džamija, letvore u crkvi, Allah zna šta bi se bilo. Tada sultan još uvijek je bio hilafet na infuziji, umere, ali još uvijek je tu. I sultan poziva muslimane, znači obavezano im je da se borite za lalaj, lalaj, lalaj, za islam, za halifu. Međutim, Arapi ga hladno odbijaju, nema tu više ništa to ih interesuje, Perzijanci, isto tako, svi značiti i veliki narodi. Međutim, gleda čuda, tamo u nekom malom sanđaku 12.000 ljudi se odaziva i kriječe zato što zove sultan. Pazi, vodom je sultana, a sam dozivao i zbog njega. Oni su odazivljali zato što vole Allaha i njegova poslanika i poštiju sultana Halibu. 12.000 ljudi odlazi i bori se i vratluji se živih, možda koliko ima prsta na dvije ruke. Velika većina je poginula, mnogi su ostale žive i tako dalje. Pasite, 250.000 za tu godinu, na čanakalski front je trajao od marta 915. do februara 916. 250.000 šehida je tada palo. Alistanbul odbran. Građeno ima veliki broj bosnjaka. Iz Sadžaka najviše dobar dio iz Bosne do iz Bosne oko 4000. Ali Sadžaka je 12. Ja to je za mene najsvjetlja strana. Zašto ho govori? Kazao sam došao u pazar. Obišao sam oko pazara. Čitao rad sam bio u Bosni, bio sam dobro rođen. Izgubio sam oca i majku, da mala da je pijdžamet. Amina. Io da, samo što dobi pazara, gledao sam, či da su bili Tenkovi, da su bile haubice, isti isti scenariju koji je bio za Sarajevo. Isti se scenariju spremo. Sarajevo je prošlo kako je prošlo, znate sami. Bio sam nekad vladan, toliko da bi uzeo glavicu Luka, ja, majkara, metli babora, metli sestra, malo bi tog Luka iseckali, malo zaitina, malo po svakom je po jedna ovaj, veknica hljeba, a to nije bilo opično brašno, nego stočno brašno mekinje, ali nije bilo, i ovo je bila gozba brač. Ja sam se ovom radovao i mi je slatko bilo ovo pojesto. Znači, šta je bilo u Sarajevo? Pazar je bio isto, isto sprijem, isti scenarij, ali hala podigo i otište se. I onda sam se pitao, čitao bivša Jugoslavia je stradila, gorila, krv se lila, Sanđak je sačuvan. Zašto? Vidio sam lijepi Ramazanog pazaru, vidio sam Sanđačkog trbijeta ima još uvijek. Vidio sam lijepi stvari, ali kad sam čuo za čanakale, rekao sam zbog ovoga Allah, Allah najbolje zna, čuva Sanđaka, zbog ti šehida. Koliko će taj kredi trajat, još? Mislim da još traje, ali koliko će trajat ne znam. Od nas isto dobro zavisi. Bosani su druge strane, rekao, ratovali na frontu između Slovenije, Italije, Sočanski front, podano Sturgarsko. Pastelno Bio sam prije desetak, ono nešto više u Mađarskoj. Momak koji zove Mustafa Mađar, primio Islam, upešup u gradu, živi, onako pričali smo mi, kaže, čito sam mađarskim knjigama da su najpoznatiji borci prvog svjetskog rata bili bošnjaci. I onda malo dublje istražim, talijani su na sjeveru Italije podigli spomen, kaže, neznanom bošnjačkom, ako ima spomenik, znači čovjek sa fesom na glavi puška jurišna u onom jurišnom položaju, a su talijani ratovali protiv bošnjaka. Toliko su, kaže, pretrpjeli gubitak od bošnjaka da se dili njihovoj hrabrosti, nisu to zaboravili. I u na njihovu hrabrost podigli su im spomenik na sjeveru Italije. To je išlo dothleda, kad bi kaže, bila smena Bošnjaci on drugi front dolaze Poljaci, što ja znam, Česi, koli već Hrvati. Kaže, ostavite nam jednog mvezna je zane. I jedan kaže, a ovaj fest da ga dignijemo na štab, da je vi misli da ste vi ovdje. Jer kaže, kad ću za vidi onaj fest, misli će Bošnjaci u tamu mirni sonda. A kada sad nas otiše, napašće nas. Znači, dothled je to išlo. Eto, alhamdulillah, i kazat ćemo da još preko te teritorije Bosne, Zavnobilske Bosne, odvojene od Sanđaka, Od osam ofanziva u bivšoj Jugoslavi koje su uradili švabe, njemci, znači, u bivšoj Jugoslav sam ofanziva sedam je prošlo preko teritorije u Bosni i Hercegovini. Neto, bračevo moja, mislim da je bilo to što sam htio da vam kažem. Ne mogu da sjetim više ničega. Važno da sjetim. Ovaj, Kazaću vam još. Ako ima neko od vas Kako pitanje, bujno. Kada ćeš, ćeš napisat njegovno? Ovih o ovim stvarima, moram mi da napišem, vjerujem mi da, da mi je ovaj... ozbiljno. Ovo nije moj fah, ja nisam historičar, ali, ali se borim za dvošnjaki, borim se za naciju, ovo je moja borba. Ovo je moja borba, možda neka izgleda mala, zna biti velika. Ove stvari mislim da 99% vas veliko veću nije znao i nije čuno. Nadam se sam vam nešto barem objasnio. Mislim da je ovdje bilo dobro pomenuta o Austriji, zahvajalo se tim Boštjacima ima Bošnjaka. Yes. I da je zbog toga Islam, ovo sve jedna zemlja u Evropi, koja ima priznat Islam, to je ovo zbog tih Bošnjaka. Tako? U gradu, u gradu svake godine se održava. Yes. Evo recimo, dobro sam me podsjetio i on za tala nagrade. Dobavim jednom, jednu knjigu koja se zove Bošnjak, zanimljiv naslov opet, na naslovnoj stranci, čovjek s fesom, puška je tu, naravno. I ovaj, čitam tu knjigu, u svakoj knjizi može se čovjek ukuliti s jednim dva podatka, Neko misli, knjiga ovako, dala Allah nagradi svega koji knjigu napisao. Velika je stvar napisana knjiga. U svakoj knjih se ukoristim. Nešto, nešto ćemo naći nju. I tamo nađim dvije vrlo zanimlije stvari. Vaste, knjigu je napisao Hans Fritz, austrijanec. On je bio komadant bošnjačke regimente u Prvom svjetskom ratu. Napisao je 1931. 13 godina nakon što se završio Prvi svjetski rat. I tamo nađim, kažem, dvije vrlo, vrlo zanimlije stvari. Prva od njih. Nekada... Kad sam kod mojih šehova učitelja Arapa vidio sam neku našu braću, bošnjaki, onako iskreno priđu pa kejfe, halo, kako si profesore, dobro, alhamdulillah. I onako bezazlom pita kako ti je žena. Arapi, ne pitaš kako ti je žena. Onaka, šta te bude kako, ti, kako mi je ženaš, ne pitaš za ženu. Ja onako malo slušaju čovu, kažem, pa vidi stvarno kako su so Arapi i ostalim islama je hlaka. Tam, kod nas ono normalno bilo neka pita, ti sada ljudi pita kako ti je hanuma, dobro. Znači, gdje je to ništa bez zlena. Međutim, tu kad pitaš, nekako nimajte u islamskog edava, a, a, a mi je nemamo. Žena mi je to nestala. Međutim, čitam ja u knjizi, kad Hans Fritz to opisuje. Kaže, on je opisao knjigu iz časti, iz poštovanja prema brošnjacima, njihovoj kaže, jednostavnosti, dobroti, hrabrosti i tako da. Mislim, kaže, kad dođu dva brošnjaka, oni se po sjednu, selam aleikum, aleikum, selam. Kako si? Dobro, hamla, kako si ti? malo šute. Onda pita, kako si jo A to, kako si još našlo, kako ti je žena, kako ti djeca, kako ti je fradija, kako ti je... Fratina. Znači, znao su to, bošnjaci, nismo mi baš bez veze. I mora vidjeti što od strijanaca učili sam stoliko u razlogu da ne znam ote mi ništa. Drugi podatak, jako zanimljiv, ja sam to govorio učijem u Frankfurtu i Maincu. Mi smo se švabama divili, divni su još uvijek i kažemo, možda prva njehova kaže, osobina, oni su odlučni, ne predaju se, boreju se do zadnje, sub handava. Ovo je bračo našao osobine, sam se ja pitan, da smo mi Kada je prvi prvi svjetskrat, potpisano kapitulacija, raspala se Ustrugarska, predali se Mađari, predali se Austrijanci, predali se Švabe, svi se predali, svi bacali oružje, jedna odrčka. Kaže, jedini koji neće da se predaju sobošnjaci, ne daju oružje, počeo da se bore. I govori, strana vas, ne predajte borite se. Borite se. Kaže, Škoti i Lengleje ih negdje bilo obkolili, govori o ono Hans Fritz, kaže, nišanili i mi smo, kaže, tu ostavili. Ja im govorim, nekim tu završene rat Kaže, oni govore, nije završeno, nešto se predamo, vršemo se do smrti. I kaže onda, tek kad sam im uvijedio sa suzama očima, plaču i bacaju u ruži. je znači završena. Ja kažem, to do zadnjeg, to je naša osobina. Samo ne znam gdje smo izgubili. Predajemo se nešto brzo lako. Kad sam ovo pročito, rekao sa moj životni moto je, bošnjivaca nikad nisu predavali. Nema pradaj. 5-0 2 dvije minuta dok je otaknice, idem da dam godan, bude 5-1. Nežda se prada. Nek bude 5-1 bar. Ako dam i dva, alhamdulima. Nek bude 5-2, bolj nego 5-0. Znači, nema pradaj. Alhamdulima. Eto ba, ću dolao kabore.